práve odštartovala reláciu na všetko je liek a vy veľmi dobre viete, že nie pre každého a nie vždy. To sa nám teraz stáva čoraz častejšie. Leto je predsa len troštičku nebezpečné. Veľa sme v prírode, dávame si zmrzlinky, dávame si ľadové pivo, rozhorúčený, celý červený, krásne vyračený. Nic toho nám nerobí dobre. Tak sme sa dnes rozhodli, že napriek tomu, že prinašame vždy dobre správy o tom, že čo sa dá a ako sa dá. Tak aj dnes prinesieme letné dobre správy, čo všetko na vás číha, čo sa môže stať a ako sa tomu môžete ubrániť. Tak vítajte sledovaní relácie. Vítam Katku Subotič, Borisa Sobotič. Dobrý deň, pán. Dobrý deň. Som rada, že vás vidím celých rozletnených. Oh, ďakujeme pekne. A je evidentné, že ľudia majú otrolili -li linku lepšiu náladu, takže možno bude menej konfliktov, nenávisti a vražd, ale na to si nájdeme inú reláciu teraz poďme na tom, tak dobre, kto začne, Katka začne, Boris začne. Začnem ja, poviem. Vždy, <laughs> Nech sa páči. Ja vždy, ja, ja sa vždy, ja vždy, ja do ja a ja vždy, ja vždy, ja vždy, ja vždy, ja vždy, ja a tam vždy, uh, číha na teba, Tam môžeš mačku stretnúť, svoga psíka, maleho. Medveďa. Ne, ne, myslím do svojej izbi, vieš. Jej tak. <laughs> da tam môžeš mačku, ak máš mač psíka, ak, ak na to je všetko, ale to je už... Uh, Tvoje prostredie. To není divie prostredie. Tak, tu se, si ti. Tu nemaš čo očakat, ale kad idemo von, tu môžeš veľa očakávať. To sa medvedom vieš čo, čítam, že už e, dávajú polovníkom, aby zabili tie medvede a e, medvede teraz sú už na našem stole. sa jedia. Áno, už sa jedia. Ja som teda mala tú príležitosť, ale keďže nemám rada meso, ochutnala som asi centimetr krát centimetr. A naozaj to nebolo dobre, ale e, včera som bola práve v spoločnosti polovníkov No. že teda tam sa nevyrozprávam, takže som len mlčala a počúvala. No a dozmedila som sa, že skutočne sú neuveriteľne premnožení to, to stredné Slovensko to je. A faktom je, že neviem, čo sa s tým dá urobiť, ale možno niečo prezradím, ale nepoviem, že odkoho to mám, ale naozaj tí polovníci už nevedia, čo s tým. Takže keď nejakého medveďa akože zautočí, alebo teraz padol do nejakej jamy a nevedel sa vyštverať a malož niečo dolamané, tak bez ohľadu na to, či je na tom zozname tých 350, alebo nie tak polovníci s tým urobia poriadok, lebo ľudia sa naozaj boja chodiť do lesa. Takže tento rok je to o to horšie, že už nečihá na teba len sršeň, osa, diviak ale že už aj pokojne sa stretneš s medveďom a naozaj nemáš čo robiť. Je, vieš čo, ale ja myslím, že teraz, keď medvedia už vedia, že môžu prísť na stol k nám a že budú opatrieť. Že si to rozmyslia, budú... aj, že nechce byť chladničke a natanie. No dúfajme. Ale... ale hovoria títo polovníci, že treba robiť hluk, a ak si polovník a nemáš zo sebou, ako vravia železo, čiže zbraň, tak jednoducho je to skutočne nebezpečné. Tak treba sa držať nejakých pokynov, čo nám dávajú. Povedali, že treba sa ukludniť nič nerobiť. A to ti povedali, nepomože. Áno, áno, povedali. Ano, ano, povedali hej, hej. A že treba si láhnúť na zem, Ja som sa ich pýtala, či to je pravda, lebo však každý z nás to chodí do lesa, tak si chce niečo. Tak hovorím, že dobre, že tak keď si láhnem a ešte tvárov k zemi, a budem sa tváriť, že vôbec nedýcham. Abych ho nevidela. Áno, a že nevidí ma, takže či mi to naozaj pomôže. pomôže. A že to závisí od medveďa. Niektorí ja. si ťa tak otočí, <laughs> a potom si už začne robiť svoju robotu. <laughs> takže netreba sa na nič takéto spoliehať a treba mať šťastie. Lebo však aj na Titaniku bolo kopa zdravých ľudí, len nemali šťastie. Takže aj pri návšteve lesa to budeme musieť tak brať. Ale čo, existujú takéto veci, ktoré sa môžu porovnať uh -huh. s nebezpečným stvorením. Uh -huh. Aj keď medved príde a urobí niečo s tobom, to môže urobiť aj včela. Uh -huh. Včela, keď ugrizne. Ja som mal jed, jeden jedno, jedno stretnutie s včelom, kde som videl, išla okolo mňa, okolo hlavy, kružila. a, kružila. a prvýkrát išla k mne zaletela se ja som se v a potom ona znovu a tak nu to agresivna bola I na, na, na Že to me... je taký agresívny bzukot to normale cíti že to i A vidíš a bo, ja som začal mančiť bojovať našťaste bola jedna zufala tak nebe se kdo bol viac zufal ona Síčie lepšie a pihla mne někde tu tu, do, tváre. To do tváre. A, a našťastie ja, ja, sam, ja nie som alergický na to. Keby to bolo zo sezamu včela, tak by som to mohol... Áno, pretože no. potebech alergia da. ťa zabije. A preto je dobré. Pre no dobre, je. ale keď ťa pichla do tej tváre, tak ako to... Uh, Ván odstráni žihadlo uh -huh. a to je umýt mydlom, šampónom, natiek, alkoholom, ale octom keď tako, tak, tako stretnúši, vieš. Dobre, a... ale máš mať pri sebe, v prípade, že vieš, že si alergicky na včeli jed, a tak máš mať pri sebe niečo, lebo v nejakých filmoch dokumentárnych som videla, že áno, vytiali majú nejakú to, hej, to inekciu sam... a pichol mm -hmm. si to niečo. Vieš o tom niečo? Áno, áno, to som si už pichala. No, tak potom hovor. <laughs> to bola tiež dobrá story. Bola som na včelnici pomáhať otcovi, No a dostala som to do hlavy, asi sa trafila niekto do nejakej pravej žily a už potom som počula, ale ako mi to v hlave búcha, buch, buch, buch. No a ja som to peru už mala zo sebou, takže ja som si, ešte som bola v stave, že som si stihla prečítať návod na použitie. Dobre. <laughs> Dobre. Takže že si videla na ňo. Videla som na ňo, tak som si ho tak pekne um, zabudla do toho stehna, toho štvoralavého svalu stehna. Tak áno, zabralo to... Um, potom bolo treba ešte zjesť nejakých 20 tabletiek nejakého, nejakého antihistaminika, lenže ešte potom jednoho myslím ďalšieho. To z toho bolo treba 10 tabletiek podľa návodu, čo mi vtedy dali na základe nejakých vyšetrení No, ja som si to rozmyslela, lebo tie som ešte bola v stave, že som si prečítala vedľajšie účinky, vyzerali hrozne. Jasne. <laughs> Takže to som si nedala, tak som potom chodila asi 3 až 5 dní, vyzerala som ako a krásavica, <laughs> niekde tam z Altaja. Aťknutá. Altaja, hej, také šikme očička som mala aj aj ma fotku. A asi som si mala dať tie tabletky, tie vedľajšie účinky by Dobre, sa určite ale ako si sa dostala k tomu peru? Ty si proste tušila, že budeš mm, mať, alebo to peru som, si ja môžem kúpiť v lekárni mm, ako preventívne a nosiť ho za sebou. Ja už som predtým dostala nejaké žihadlo, kde bola tá reakcia väčšia, takže som bola normálne na 3 dny tuto na v Bratislave, na Kožnom. Boli veľmi milí, im bolo tam super, takže ich musím pochváliť. Tamto v podstate otestovali tie 3 dny alergiu na osu a čelu. No a na základe tých vyšetrení potom som dostala nejakú tú terapiu, musela som chodiť ja neviem, raz za týždeň na včeli jed, aj tento Epipen aj v podstate tie antihistaminika v prípade, že má bodne včela. No, našťastie odtedy som to už nepoužila, keď som raz vtedy si sama musela pichnúť, potom už nejaký stred so včelou som nemala. Ale našej mojej mame sa stalo, že ju pichla včela ona nemala ten epipen uh, pichli sme jej môj neviem, v tom závode je vyslovene napísané, že to nemáš dať nikomu inému ale keď Aha. už sa jej černalo pred očami yes. uh, strácala v podstate zrak uh, behom tej alergickej reakcie, tak sme jej to pichli, takže sa spametala ešte Boris jej uh, niečo postlačal, tak dokým prišla pro ňu záchranka, ona už bola síce spametaná, <laughs> už bolo všetko ok, že oni majú nejaký protokol tak je ešte niečo pichli Mm, tak, on sa síce, to som sa podať je to čudné, že sa tam píše, že to nemáte pichnúť nikomu inému, ale keď už vy viete, ako sa to pichá vidíte, že ten človek má očividnú Prešený, alergiu musíš a, a máš svoj a ten nepotrebuješ, tak samozrejme ho pichneš niekomu, komu to treba v tom, v tom momente tak nie je to s tými včelami a osami sranda, ja viem, že mnohí ľudia sa z toho, toho boja, aj keď nemajú tú alergickú reakciu, takže pravdepodobne tam bude niečo možno už na tej podvedomej úrovni, niečo zdedené od tých predkov, že no. bojíme sa toho. Niekto s tým nemá vôbec problém, že sa napríklad tými včelými bodnutiami líči, napríklad tá reumatoina, tý bolesti bolestí a tak, možno aj iné diagnózy. Áno, tá apiterapia má veľmi veľa možností liečenia, ano. takže raz si to môžeme rozobrať, naštuduješ Katka. Alebo radšej pozveme niekoho, kto to ovláda a ano. zaoberá sa s tým a robí s tým v praxi. Dokonca teda jedna z mojich známych na východnom Slovensku e, robí deti e, s, no nie ADHD, ale teraz autizmom. Aha. Akože veľmi, veľmi účinne robí týmito v čelimi, produktmi. produktmi, takže tie deti sa dostávajú do úplného pokoja, hoci treba celú noc ručali ako zvieratka, alebo si trieskali hlavu o stenu. Takže pozveme niekoho na túto tému a teraz v lete je to veľmi aktuálne. Takže to bude super. Mm -hmm. No a dnes Štipol, teda... Štipol sa to povie, pichol, bodol sršeň do hlavy. Uf, Čože? To je šialená bolest. Uf, uf, uf, uf. To normálne týždeň tam maže vrtačku, ti tam stále niekto tak pridával. Časnosť veľmi, lebo stršne môže zabiť. Fakt, úplne strašenia. doprostred hlavy do, do tej veľkej jonej. Možno to bola nejaká terapia, akupunktúra. Ale ja som to tak zobrala, ja som hey. hore poďakovala, že ďakujem, nevedela som, že bol problém, ale určite je vyriešený. Čítal som, tri na zabijú konia a sršnje keď sú ti prav jasný, keď sú ti poriadni <laughs> no, to čo Katka rozpravala to se tika ekstremnih situacija i tu nema veľa rozprávania. ich nje lekara lekara je lekara, lebo, a, ale ale a, to dava sto percentne inače može biti koma a, to je dobro a čo kad si ti v prírode? prírody, to, to už musíš niečo vedeť. Improvizovať. Počkate, a... no. to, to som mala raz, som improvizovala tiež, to bolo m, niekoľko rokov dozadu. Vtedy som mala ešte dokonale zdravé zuby, bez jednej bodky. Mm -hmm. Vtedy e, moju mamu tiež štiplo a vtedy sme nemali ten Epipen, tiež to dostala do hlavy, ale vtedy som použila ten trik, čo robia indiany. Ja som to vytiahla, ústami vyplula, vytiahla, ústami vyplula, vytiahla, ústami vyplula a reakcia nebola žiadna. Aj Zuby, pozor. Ale keď sú tam nejaké blomby, už to nie tak je... by z... si to, to je nemal už, ťahať? To je už, Vieš. To je už, no, radšej to je... by som ťahala, ako sa pozrela, ako mi mama zomrie o, dobra, mám Aj ihlu. s blombami by som išla do toho. Áno, tak hej, to som vtedy použila, vtedy to, a teraz som už použila ihlu, no. Nie, i ten epipen, takto je Ešte ale vláč. toto je dobre vedieť aj pre mamičky, lebo ako väčšinou, keď ideme do lesa s deťmi, sa viac bojíme o tie deti ako o seba. Uh -huh. Takže dobre vedieť, že sa to uh -huh. dá aj Le takýmto, v krajnom prípade, že sa to Samozrejme. dá aj takto vysať. Po, Počúvaj, uh, ja jeden raz neviem, čo na, niekto mi dar som dostal, to bol nejaký aloe vera krém. A išiel som zbierat nejaké biline, tamo medzi Trnavom, tamo gore jazero, jedno tam je dos dobre, i naraz me piklo, neviem čo, nečo veľké, što je brundalo, ne, neviem ča. Ba, či, či, č, su, čo, čo, čo? to bol alebo Ne viem, jednoducho neviem, ale to bola veľmi, veľmi, veľmi silna bolest. bolest. A ja som povedal, Bože, čo čotr, pozeram sa bilinke okolo, ko koje viem a pomyslem, pa dobro, ti v autu si dneska dostal dar, ale veru. Otišal som do auta, a už mi začalo trochu čudno nejako. Amen. Sam si to natral, dosta som si slačalo nekto stjaha i sa... 30, 15, 30 sekundi. Ako bi me nič Preto by som navrhol mamičkama, keď idú s deťmi van, nek si uh, tu jednu takú... Aloe je, vera. Ale vere, ...nek si zoberu lebo to je dobre. Isto tako, keby som mal termos uh, sa, sa studenou vodom, bolo by dobro ja, Potok ide niekde. Da, ale potok, Takže, aby si zmierni. Ale teraz je to leto. Ja som mal jeden takav prípad, že bolo to neka zima, nečome, Tak som si dal hlavu van na, cez okno a som... Ochladil. Ochladil, to Jasne. bolo tiež dobre, lebo... Jasne, tá slabosť opuch... prejde, hej, opuch sa zmierňuje a slabosť tiež, prejde. Tiež na tri miesto s ja to viem ako netresk a to je skálna rúža. Taký malý kaktusík. E, skálna rúža. Taký jak zelený, na, zelený bobeček. Áno, čo rastne na... Skala. E, no, no tak k tomu sa ťažko strechom, dostaneš. No? No, myslíš, trebaš... Ko? Jasne, kým teď hore, tak už si omletí, a už ti nieť pomoci. Um, a to aloe vera myslím, že by zaúčinkovala aj tak, lebo teraz veľa z nás pestuje aloe vera. Áno, ja to áno, mám táka, plný byt. Samozrejme. Takže zobrať si zo sebou kúsok, keď idem dole, uh, sa by mohlo pomôcť. Vieš čo, my sme niesli aloe veru z vulkána. Mm -hmm. A keď prejde 5 rokov, lekári povedia že to už není tá, má nejaké schopnosti, ale není to stop. Áno, nemá to už tako, hej. Ale čuj, lepšie ísť, to není nič. Ne, Aspoň niečo, presne. Uh, i te, tiež ja by som chcel povedať, že e, ako to Číňaní robia, aj ko nás. Počkajte, k tým deťom sa vrátim na sekundu, ja? že keď štipne teda včielka, Da. To dieťatko a nič sa nedieje ako sekundu zapláčia a príde večer domov a má miernu horučku. Myslí si, že treba z toho robiť savike a volať lekára alebo naozaj ne, ochladiť. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, to nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, a na nan 3839 nemám tože, nemám očakávania jasne, ale je to, to... alergická. Isto tako Angelika, Archangelika vieš Angelika to je bežná Angelika, dám. tá s tým joffreym, tá s tým bistrihom by... <laughs> <laughs> tak tá by vyliečila mnohých mužov, po je potipčela ale ty myslíš a lekársku, a lekársku. Ona, ona je proti srbeniu a zmierne tie reakcie po pobodnutí. tak. Ja som aj cibulu, že rozkrojím ju. Eto ja, som tým je... tým všetko zostavíte, potom ja nemám text, vieš? Čo... mi babi zmatek rýchlejšie. <laughs> uh, napríklad pupava. Aha. Pupava, ty, tá šťava, čo tam? Dá, dá, ide? všetko ona je dobrá na detox te kože a izmierne sa opuchíš. Mm -hmm. To je dobre. Čo trebaš sú Také zdrbiš, rozdrviš ju a ukeriš, je také da. mliečko urobi také chučne. Určte na ocot nieseš za sebou na exkurziu ale teraz, kad počuješ odsot, je dobro takú malú flaštičku. Odsuzobrať ja sa sebou. On robi, robi neutralizie, toxíne chmizu, to wiesz, mm -hmm. ja? Nie, už teda, viem. Také malá flaštička. Do, to malej flaštičky si odsot, jasne. A môže byť aj jablčný, alebo teda samozrejme, vinny, samozrejme, to je jedno. To samozrejme. Dobre, A... ja som počula, že treba mať u seba dračú krv. Dračia krv je dostať bežne z lekárne. A že tá, tá, aj keby sa to dieťatko porezalo, alebo ty, keby si si nejako no. ublížil na kríkoch, takže tá, tá dračia krv, dokonca aj v stave nevoľnosti, že je veľká horúčava vonku. Na čo by si odporúčal na veľkú horúčavu? Lebo momentálne fakt nevieš, ako sa máš obliecť. Ráno je zima, o chvíľočku je teplo. Myslíš veľkú ho horučku? Do... keď no, máš myslím, horučku, že... Kde je von teplo? Von horučava, nie horučka, ale keď je obrovská Aha. horučava a proste... Podľa si... toho kde? Kde si? Uh -huh. uh, včera bolo u nás 28, Katka kaže, vonko je 24, aj 30 u nás uh, pod tým našim balkónom, uh -huh. vieš? A vieter fúkol. Uh -huh. Keby som keby som uh, rozumno uh, rozmýšľal, musel by som si dať niečo na Niek seba. Hej, Jednu, alebo dvie vrstve mm -hmm. oblek, lebo to je izolácia lepša. Uh, keď je horúčava, vidíš ako som ja oblek. ja necham, mám dlhe rukávy, aj ty aj katka. Dlhé rukavy, lebo horúčava uh, chce urobiť probléma, ak máš nohy skračacie, i keď máš krátke krátke alebo šortky. To znamená, doporúčam dlhé rukávy, a to je lan. Ano. to je lán, A prírodné látky, dlhé rukávy a prírodné látky. Tak keď fúka vietor, ochranite, a i slnko nemôže nemože urobiť to by inač... Presne spáliťa. Aby som ja ešte nezabudol, dám med. med e, veľa ľudí no, nese med s násobom, lebo dajú chlieb, med. Áno, lebo, maslo tako, med. Da, Dajú to voľko. To isto treba, lebo med e, zmierne zápal. A teraz ten cibola. E, e, cibola mm -hmm. je veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá. Ja sa ciboli vždy dávam... E, Hlobúk dole, hej. Dole. naši chlapci bojovnici boli gore na, na kopcoch velikých kilometr, to vedia všetci, všetci ked slovaci, kedy idú dole na more, prechádzajú tedy na prechádzajú a tam e, po letu je to pekne, tam, tam je trochu chlače, a my ich vidíme, ako je to pekne, ale keď si ti v zime, keď je minus tridsať, minus 40. a e, vieš u nás na, na kopcu, myslím, že je to šad je tak, ta, ta, ta stupi studen stupňuje do kosti. Mm -hmm, ano. ako to môžeš, čaj obyčajný nepomohol, vieš, mm -hmm. čo robili chlapci? Cibulovičaj, čaj mm. zohrieva. To je bielkovina, inače zelenina hladi, ale cibula zohrieva. A robili ano, je cibulovi, čaj, robili, no. a to im pomoglo. To znamená, že aj cibulu, kad ti daš natriš na upih, no, ona urobi to, že, že ona tako Sťaranie neutralizuje to? Uh -huh. neutralizuje uh -huh. vieš, to, ak, ako to urobíš urobíš obyčan máš nož, nasečeš cibul na kolot nakrájaš na kolieska, na a dáš to na miesto a uh -huh. i to je veľmi veľmi, veľmi zaujímavá takže je dobre zobrať si aj obvez pre istotu, keď idem do lesa mala, cibulka, ocot však to je do jednej malej taštičky malá jasne. Mala. ale vieš čo, keď je to je ešte tak tak chmiz a pozor to i mravci tiež urobia no jej, velký... a tie veľké mravce o, a da, da. to boli a, a to všetko čo som podal doteraz môže sa použiť aj na uštíptnutie mravca samozrejme tu určite nebude osi takých a takýchto keď je stršlen ale taj stršlen tu by som doporučil urobiť ichne to, čo som povedal doteraz a Karovi, ale nikdy nevieš ne pocenit vieš. Ne poceni, ne, ne poceni, vieš. ale vieš čo, to ešte ako tako ale kad sa stretneš sa hadom, to je trochu inak no dobre ale u nás nieko veľa jedovatých hadov pokiaľ vie je to akorát stači znija, jeden no Stačí jeden. A máme Poznáme ju, že tam má také tie mesiačiky. Trokud, trokud, taj, a nie je dlhá. hlavu. Áno, a da, hlavu má, takže podľa toho zistíme, že čo nás sa snažilo. <skrétny> Myslím, že som už rozprával, že dcera jedného ministra u Pečuchu, keď som bol tam a pracoval, ona zbožňovala je rôzne živočití. A vidí, hada chytil ga a ide ga boskavať. Aha. Myslím, ja myslím, tu, tu my um mi tu stane. Nemôžem, ano, ano. nemôžem pochopiť. Rozum tam. sa ti zastavil, že niekto da, chce. To. Ale my, čo milujeme všetky zvieratka, tak my to tak máme. A musíme dať púsok každému zvieratkom, ktorú uvidíme. Nem si nikde nedala zvieratku dáš, no takto. A, Nehovorím a čo, za seba, ale fakt poznám takých ľudí, čo ktorí čo naozaj... Som, ja došle k mne už, lebo som bol jeden dom od dne, došle k mne, sa ešte mala ešte jednu priateľku a priateľka povie, vieš, ona ti boskoval cháda, tak som sa chytil a ako, ako to nebo vidí, ja som robil nečo sa hlinom. A čo som mu robil? Natrel som ruku hlinom, a na, tamo natrel som to piesto, kde ustiple. To som i povedali, dali, ich net vezem do nemocnice. Od pojdem do prvej nemocnice zavrete, ne, ne robia. Do druhej zavrete, ne robia. A po sam, som uš by to bolo kritične, pazi ti, kada pređeš u veľkom mieste od jedne nemocne, to treba, treba čas. Ja? Povedal sam, už keby to bolo kritické, už by to... Sad njiče stalo. Ale moje vahnu už pomahalo. Jasne. Tad sam volal ministra, povedal sam, on, ich nje, vo soldate, policiju, veš kak to ide, poslao, a oni rýchlo do nemocnice, a tam vedeli že priđe ministra vacera, a had, a lekári bolo njih 5, 6, 7, 10, kolko bolo tamo, a videli bahno. Kdo idio to robili? Čo to robili? Treba ga zavreti toto. Ona povedala, lekar mi to robili. A tako kričali na mňa, a ja som tam ne bolo. a A priđe direktor hospital, pita, o čo ide? Evo, uhriza uštipala, a ten idiot dal uh, hlinu na to. A ten to, I... ministr mi rozprava, ne? a ten, ten doktor se nasme kaže, gratulárok, gratulárok, na, jo, jo fantasticko no. A, i povedali dečkýma, počujte, chlapci, to môže byť, môžete intervovať, aj nemusíte, pozrite sa po, po toj holčičky, že už to nepracuje jed, keby to neurobili. Tak, tak by, by sme videli, čo urobia tí Indiáni, Áno, Indiáni, v u, Južnej Amerike, alebo da, Peru. Alebo Indiáni, alebo ti u Indii Indovia, je, v Indovia. Alebo Číňania, ktorí sú aj povedzme 200-300 kilometrov do nek prvok stacionára. To isto, čo som ja. Ja som Číňana to učil a naučil a dobro sa robil. Dobre, ale tejto súvislovy s tými napadá, že teda ja sa teraz okrem iného živím aj tvojim malosanom, lebo v lete fakt nevieš, kde z toho ovocia. Ja ho väčšinou neumývam, zjem ho rovno na trhu a podobne. Takže radšej si dávam malosanom. A keby som to natrela ale losano, hlavne že to je hlina, ako si mi vysvetloval. Je, uh, keď nemáš vodu, tak no. to počuraš Rozmiešješ a ešte ešte lepšie. A tam A dáš to na na miesto. Uh, ja, ja by som teraz bol tu opatrnie, neby som chcel vicicovať to uh, uh, sa ústami lebo už nie som si isti že by som ja bol neska u stavu da zjesem takav uh, jed. Samozrejme keď te uščepne negdje u Aziji, had, maš nekoliko minuta to, to vječ, ja. ale tu u nás ešte sa da veľa toga, ale u každom pripadu uh, treba zostat pokojni, a ne treba veľa uh, uh, hodit. Minimizovat chod. Uh, aby si neširil jed rýchlo po, po, po tele. Vieš? Jasne, v ja? po, pohode. V po keď je to diecko, dáš si ho na hned? ramena a idete tak, že ho nesieš, že nemusíš šlapať, alebo da. behať pri tebe. Dobre, no tak da. ešte máme niečo poštipané, alebo imám, keď imám, si včera... Imam. No, ale nemôžeme to dať potom. Teraz by som počula Katku. Nech da? Lebo no, včera, včera Katka no. v tom 28 stupňovom dni namiesto toho, aby hore púbkom v záhradke ležala, čo robila? Čo som robila? Ani sa nepýtaj, spametávala som sa zo splnu. To... Aha, tak povedz niečo aj o tom, ako pôsobí na ľudí spln, lebo teraz je to v lete, a mimoriadne treba aj na dovolenkách, keď si, uh, tak ako tamto, ja neviem, v Egypte, alebo niekde v Maroku, alebo inde proste ten spln je tak silný, ale ty o tom už niečo vieš. Áno, no tak spolnie silní tí, ktorí majú rôzne zdravotné ťažkosti alebo sklon k bolesti hlavy, tak ich tá hlava jednoducho môže začať bolieť. Tak tam sú rôzne možnosti, ako sa to dá riešiť. Ak máte niekoho, kto ovláda akupunktúru pri sebe, tak vám dá akupunktúru. A máte po problémoch, ale myslím, že to je málo kto. Um. Ale môže akupressúra? Áno, Bože, ako Na ktoré body Na tej isté, predpokladom, ktoré dáš akupunktúra, áno? Určite áno. Dá. No a vieš, ešte ja som chcela povedať, aj moja e, teta, keď ju uštipla včela, ona si urobila blato zo zahradnej hmm. zeminy a dala si to na hlavu, na, lebo ju postiplo a včela na čelo a tiež to pomohlo. Prečo? Lebo, lebo ten jed, ktorý je tam, on sa trochu ako by som povedal, neutralizuje. Ano. A keď ti máš neutrálnu latku, ty môžeš dati hoci, čo na, na kožu, keď je neutrálna, a ešte keď je sucha koža, tak na suhu kožu, ty vieš, keď máš suhi prach, a daš na suhu kožu, to môže byť jed, neviem ako, a nič sa nestane, te ti by treba vrkosť, aby sa nečo stalo v tele. To znamená, že musíš ten práh alebo tú hlinu dostať do takého blata. Dá. A vieš čo, teraz iba poviem. Veľa nás ešte pamätá to, čo som povedal. Keď niekto má viny, krčove žily, krčov zápalné viny, krčove žily, vtedy som povedal, zobrať alosan, ktorý v tomto našem terastom to som rozprávam, našem rozhovoru treba použiť, Ja som povedal da stači, alosan suhi dat na e, nohu, a potom zafašlit, za, zaviazať. To isto kad je isto by neko ma dekubitus, tak isto suhi, alosan môže poprašť. Prečo, dekubitus je vrhe, ja? uh -huh. a tu kod tých arterija, odnosno vena, vena ide o to, što sú to jonska Jo, jonské je ako činnosť, takže tu nevidím problém. Mhm. Dobre. No tak čo si to všetko robila? Vieš čo, no nerobila som dokopy nič, spametávala som sa, lebo bol spln. Ale vravila si, že aj nejaké lieky tak. si vyrábala. A to som robila aj minulý spln. Je tak, no tak, nie, tak lebo to... vždy cez sa to Áno, takže uh, rozhodla som sa, že uh, preúskala som uh, knihu, uh, ktorá sa týkala bolesti hlavy uh, na základe receptov uh, uh, Svetej Hildegardy. Uh -huh, mám doma. Áno, doma. Ešte ako samý okay. zdat. A vtedy bol práve spln uh, mesiac, uh, nie júnovi, ale májovi, tak som išla pozbierať uh, palinu do zahrady lebo je po, posadená, teraz je tam už uh, tretím rokom, takže celkom uh, pekná, veľká. Uh, tak uh, ma, ako bolo v recepte, že uh, bolo s nej treba urobiť uh, šťavu. Uh -huh. Lenže tá šťava sa mi nejako nepodarila urobiť, takže som uh, to spravila tak, že pozbierala som uh, tú palinu, rozmixovala som ju. Normálne v tom mixeri, kde si ľudia robia smuty, ale musela mm -hmm. som tam pridať trochu vody a potom Jasne. som to predsedila pred, cez nejakú tú gázu. A tak mi vznikla tá šťava, ktorú som potrebovala. Dala som tam med a ešte som Pozbierala vína, ktoré doktor dostal, lebo u nás sa to nepije. Jasne. My sme dosť non-alkoholú spoločnosť. Tak som to pekne pozlievala, pomiešala, povarila. A treba si toho spraviť približne nejaké 3 litre na takú povedzme, letnú kúru. Uh -huh. a pije sa to jeden taký štamproliček každý tretí deň ráno lačno. je to veľmi, veľmi chutné takže... a na čo to je dobré? A to by som povedala, to je taký kšeliek, an... elixír a, a, a, ano, antiparazitárny program, natrávací systém uh -huh. na srdce, takže ono je to také palina je všeobecne veľmi a, taká užitočná rastlina ak nie si, ak nie si na to ano. alergický no ale detičky by mali ktoré nemajú chuť do jedla mamičky by im mali dávať troška paliny do každého varenia ono to tam až tak cítiť, nie je ona inak hrozne horká. Mm -hmm. Ale vzbudzuje neuveriteľ. Alebo, ano, niečo iné áno, iné horke. alebo niečo iné horké. Púpavové nejaké korenie alebo podobne, lebo to vzbudzuje chuť do jedla. No dobré, a keď si to... Daj, daj teraz pomer. Že paliny koľko, lebo existujú teraz aj áno. také odšťavovače, že to nie je odšťavovač, ale to ako keby mlynček. To ti nespraví, to musíš kúpiť. Ani skúpiť. to ti nespraví. To si, ja som to chcela, ale som si to ešte nekúpila no. to sú špeciálne že mlynček na travu alebo na byliny. To znamená, áno. že ty tam hodíš, je teraz také dos trendy, že si vypestuješ tú pšeničnú travu, ju... a urobi a, si štiavičku. Áno, hej, to, to v podstate. Veľmi po... hroza, hrozná. Veľmi hroza, to no, Nechutné zipiť. to je. To nechutné. Také nechutné. Ty ne. nevieš, či to smrdí? Aha. Či to chutí na sladko, na kýslo, na sláma, orko. Hej? To je úžas. Nevadí, ale pre zdravie, čo ja. neurobiš? No čo z neurobiš? Toto v podstate používajú aj onkologickí pacienti. Ako no, tak daj odpornú. presný recept. Uh, teraz ti poviem, ja som uh, to nepoužívala, ale poviem ti, čo nám hovoril jeden policajt, ktorým sme sa stretli na hraniciach. Uh, Mám manželku, ktorá sa mala rakovinu a oni si robili to, že áno, pekne si to vypestovali. Uh, ja neviem, malo to 10 cm, či koľko uh -huh. postriehali to 15 tiež. 15 do 20. Áno. No a dokonca doktor 15 do 20, postrihali to, dali tam trochu vody Tiež to rozmixovali, predsedili to cez látku a potom to dali do, do takých kociek, čo dávaš Aha, do ladu. Do, do A potom raz jednu tú kocku konzumovala denne. No, tak to narobila. Mm -hmm. No dobré, ale ja sa chcem tej paline vrátiť, lebo tá je tak všeobecnejšia a aj mm -hmm. ľahšie sa s ňou dá robiť. Čiže koľko ide vína, koľko ide ano, paliny, ano, koľko hej. ide medu. Tak medu tam e, išlo, myslím, že o nejakých 400 gramov. Uh, Vina bolo treba 3 litre a tej uh, paliny bolo treba 100 ml tej šťavy. Mm -hmm. No ja som v podstate dodržala len tých... Uh, 3 litra toho vína, a ten med a z tej paliny toho som nabrala hodne, lebo ja sa priznám, že ja som veľký fanda paliny, takže keď aj tam oni napíšu niečo, tak ja tam dám trikrát krát viac. To, to je proste srdcovka. Presne. A naozaj musím priznať, že tým, že to boli všelijaké dobré vína, a ešte tam išiel ten med a tá palina, to je naozaj mňamka, mňa, mňamka to odporúčam. To už len preto, že to je mňamka. Výborne. Takže toto leto sa že ešte niečo takéto pripraviť. Vieš čo, teraz rozmýšľam, že mám ešte veľa červeného vína. tak tam som čítala tiež rece, recept s palinou, s žemežlčou a ešte niečo tam bolo, ale to si nepamätám, mm -hmm. musím si to nájsť v knihe. Takže to sa chystám. A dokonca sa mi podarilo vyrobiť aj niečo podľa bolotova. Teraz myslím, že ešte túto hore stredné Slovensko-sever bude im ešte kvitnúť ten helidonius majus, to je lastovičník. Uh -huh. Tak. Ešte aj tu som ho videla. Áno, no. u nás už dokvitali posledné kvety, už sú v podstate, namiesto tých kvetov, také struky budú, semená. Ale môžeš sú. napriek tomu, môžeš... Oni povôcť. vraveli, že z kvítnúceho. Ja. No. No. Vieš, máš, keď je 100%, a máš, kedy je 8-10%. Takže ak dá môžeš, sa ešte stále. Hej, môžeš, kým sú tie semienka, môžeš... nie je to... Tak Dobre. Musíš, ne? Dobre, a čo to urobí? Lastovičník a no, čo si hovoríš zemežoč? No, toto, a teraz poďme iba k tomu lastovičníku, no. že čo som vyrábala, to som išla skúsať, skúsiť prvýkrát. Takže to má byť nejaký fermentovaný prípravok, ktorý má veľmi prospešne trávi, m, pôsobiť na natráviací trakt, natraviací trakt, na jeho izcelenie, to znamená ako vyliečenie, aby bol celistvý. Regeneráciu. Regeneráciu. No, tak to je fermentovaný prípravok. Bolo treba zohnať 3 litre srvátky kozej. Tak to je ťažké. Toto sa nee. ti podarilo zohnať. No, bez problémov, ja som to vyriešila ináč. Kúpila no. som 3 litre kozieho mlieka a nechala som ho skisnúť. A tú čo sa... vodu si zliala? A to je tá Áno, to som chcela, ale no. to mi nevyšlo, takže som to spravila ináč. No. Zobrala som ten veľký pohár, ten trojlitrový, do Áno. ktorého akože v reštauráciách dodávajú tie rôzne, ja neviem, baranierohy a čo ja viem čo. Áno. No a bolo tam treba 100 gramov toho lastovičníka, buď e, v sušenej podobe, to znamená, že Aha. ak vy nemáte niekde na okolí, že na zbíraci, tak si jednoducho 100 gramov kúpite niekde v lekárni. A to sa dá do nejakej gázy. Znova do gázy zaviaže sa to, aby sa vám to tam nerozplávalo v tom pohári. To sa treba dať na to nejaký kameň. Ja som na to dala druzu tohto kryštálového kremenia, ešte jeden kryštál kremeňa. Jasne, však to tam ešte dodáva energie. A, presenie, a potom som to zaliala tými troma litrami z kysnutého mlieka. Ja aj si sa nekašľala, ne. proste si tam dala to kysnuté mlieko. mlieko a hore sa dá len uh, potom v podstate znova gáza, ja som tam udala dala gumičku, lebo to má to dýchať, aby tam Alo. neliezli mušky hore dole. No a super, za dva týždne máte z toho taký pekný kyslý nápoj a to sa užíva tak pre začiatočníkov, alebo aby človek to neprehrával e, trikrát denne je jedna čajová lyžička tesne pred jedlom. A na čo to pôsobí? Teda na a trakt, ale ináč to nemá žiadne nejaké že ešte iné niečo? Že to ja celkovo neviem, organizmus Celý. Čiže pôsobí to regeneračne na ten organizmus. Určite áno, lebo keď vám to dá dokopy tráviaci trakt, tak sa dáte dokopy celý. Lebo ako sme sa učili, čo máme v traviacom trakte? Druhý, druhý mozog, A tí, čo si to nezapamätali, tak im to môže Boris osviežiť. alebo Lebo nám, ano, lebo nám tu napísal nejaký rozhorčený pán, teda nenapísal, ale vynadal, že nech netliacháme také blbosti, že existuje druhý mozog, že už tie Počka. hlubosti počúvať nebude, hotovo. Ale, čo? No, čo? ale ešte máš lekára, lekarov, takto je ľudí ljudi i to špičkovo zdjelanie. Lekar musí biti naozaj, naozaj zdjelani. Musí, lebo vieš ti 6 rokov, pa rokov, viem, ako som ja na to, mladost prešla u škole. <laughs> Lekári ešte medzi s sebou čo ten rozprava. Ano, ano. No, lekári sú zvyknutí, že to, čo ich naučili v škole a ďalej netreba nič. Niektorí, teda, čo z výnimkami ja si lekárov vážim a mnohí študujú, mnohí konzultujú aj s tebou. Mnohí dokonca chodia a teda ja sa zúčastním pravidelne všelijakých sympozí alternatívnej medicíne a je tam veľmi veľa lekárov. Mne sa momentálne zdá, že je tam o mnoho viac lekárov ako liečiteľov na týchto kurzoch alternatívnych. Medicína musí dokázať. To je postulát. Ja? Ak nedokáže... Tak to neplatí. A ľudia chodia okolo, živí, zdraví, napriek ich postuláto. Teraz te opýtam, <laughs> chceš zomrieť podľa postuláta, ale živeť... Nie, ja, ja radšej postuláta. budem žiť, hoci <laughs> aj s strigami strčí prst do nosa a povie, že som zdravá, keď mi to pomôže. Ja, počúvaj, <laughs> to ja som sa spýtala až svojho syna, že kedy budem vidieť tú aureóru Borealis a on mi vraví, keď za 7 minút ošúpeš 27 zemiakov. <rý> Dobrú radu si dostala. No, a akú aureolu chceš vediať? Aureolu. To ti je nejaká aktivita. Asi to bolo 2 týždne dozadu znova. Bola veľmi vysoká aktivita na slnku. Takže aj tuto boli hodnoty veľmi pekné. Len problém bol v tom, že oni boli práve vtedy, keď svietilo slnko a k večeru začali klesať a práve tie tri dni za sebou bola burka, takže bola oblačnosť, nic sme nemohli vidieť. Aha, takže to... Polárna žiara. Jediný, kto má problém s tým, to som ja. Boris, u pol štyri bude požara, svietiť tamo nekde 300 kilometra odja. Ideme! Ideme. A išli sme. Nekedy sme išli a nekad ano, bude, mala, si. zajtra musím robiť. A, i tu je stále... Ale toto je nádherné na tejto generácii mladšej, že... Uh, oni jednoducho milujú tie zážitky. Môže, ale poďme na... Pôjde. Ja som a, Tak brankar. ty si mladý dušov absolútne, však Čekaj, ako ja, ja viem. Frankar bol nekedy v Danskoj. A keď a... si dostal do hlavy loptov, tak si videl žiar. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ne, ne, o, o 11. Ideš z tréninga, lebo reflektory, o ja? 12. Nečo ti sa zdá, že by mohol prečítať žurnál nejaký a o tri je už mrkla tma, tma, mm -hmm. tma. Mm -hmm. Takže tam môžeš vidieť, ale musíš ísť na obratne polarnicu, severnú. povedal som, že pôjdeme do finska aby som ju splnil. Chodte radšej do Norska. Naozaj. Zažila som, Norsko je príjemnejšie ako finsko Áno. Áno, naozaj. Si, keď nemáš rada stravu, ktorá... Oni tam naozaj všetko, čo navaria, tak nemá naozaj chuť vôňu ani farbu. Ale ryby sú tam úžasné, fantastické, najlepšie, kto ide do Norska. Pripravte sa, že sa začnite tešiť z toho, že máte rady ryby, lebo to ostatné robia naozaj zväčša varené a bez chuti. Ale ešte tam robia taký puding, do ktorého dávajú želatínu a to by ste mohli mamičky doma, čo máte maškrtné detičky a neprekáža vám dávať im dobrotky Mne to nikdy neprekážalo a nie sú tlsté, takže dá troška želatíny do normálneho kakaového alebo vanilkového pudingu a on bude taký traslavý ale veľmi príjemný, chuťová teraz keď je tá kopa ovocia a to čučorietkami, jahodami, malinami a raj v detskej dušičky nebičko na jazyčku ako vravia niektorí. No dobre, tam tak... Ne, u, no, u Norvešku nemá tak jedovatých hádov, No tam nemá žiadneho jedovatého je je, je hada, ale tá príroda je tam tak neskutočne krásna a keď tam vystúpiš, teda čím prídeš, to je jedno, a vystúpiš z toho dopravného prostriedku, tak pochopíš, že máš plúca, pretože ten vzduch sa s týmto naším nedá porovnať nejakým spôsobom. Tu na ako si hovorím, že tie plúca tam mám na to asi, aby zadržali všetko to svinstvo, čo je okolo mňa. A tam sa nadýchneš a tie plúca ti hovoria, že joj, to je radosť. Ako som ťa celého oživil. No musíš ma tu na chvíľu nechať, aby ti bolo dobre. Takže tam, keď chcete sa rozprávať so svojimi príduškami, plúcami, pokoškou, tak to ja je to viem. úplný raj. Ja som do Švedsky išiel bicyklom. Áno. Áno. To si išlo, Len tam nesmieš byť dlho, pretože v týchto krajinách naozaj po 30 dňoch, keď zasvieti na dve hodiny slnko, ak zasvieti, tak fakte začína pomaly brať taká depresia. Podľa kedy budeš? Ale ísť na týždeň do Norská, Švédska, Finská, Dánska, by mal každý skúsiť. Nič, len týždeň, aby vedel, že fakt je to úplne, úplne iné. Napríklad, bol som na ak sa to obala pobraj. Pobraj. Pobraj symbol. A pozrel som na, na more. Ale kde si bol? dan Copenhagen. Aha, v, ke ke brown. som netro in out now, som sa netro danska, už pomalo od to 50 rokov ne roz. Dobré sily. <laughs> a o pozrel som sa, se, to sú cumulus, boli krásni cumulus, pekní. A nebo, more končilo sto metrov od teba, Jedn, mm -hmm. horizont, mm -hmm. myslím to je mm -hmm. taká perspektíva, to mi sa pačilo najjac. So, pači myslím je to môže kamer môže zahodiť cez tú stranu mora, to, to, to mi se veľmi pačilo. A Odpravno. ešte nečo. videl som e, kilometri, ale naozaj kilometri e, plaža, a tam sú tie loďky, e, ribari A čo mm. robili? Stále e, červenom, to je minimum farba, sa minimum sa volá, a farbali lodi Farbali loďi. Na, na, na, na, na červené to bolo. Ano. A po nekých 30 rokov som sa prečítal, že a, katastrofa, alarmantno, rak e, mienil pohľavie. Odkedy to natierali? Odkedy sa tam nevedeli, dostávala tá farba? A čom a Aha. prišli na tom dominium, ta červená farba a utočil, takú chemiu, že vlastne raci dá, zmenia pohľavie. Zmeni po u nás to je s tým, že u nás tiež menia pohľavie aj ryby, aj raci, ale to je preto, že nemáme dobre čistiarne, napríklad po onkológii, tými akými rádio liečebnými prostriedkami. A, takže u nás tiež menia ryby po hlavi. Ale ryba voli sardela mienia po hlavi do 20 cm je muž a potom je žena, alebo opačne. Je to by sa mi páčilo. Naže? <laughs>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 požiadat o helikopter, lebo keď ide o Had, ktorý poskok u Horvatsko, alebo tako, nečo riđovka, mi to voláme, tu nema veľa na to vel, silne boli, a preto by som povedal, teškrtidlo, esmarkova povieska, Vieš, čo sa dáva tu, ano. aby nešlo. Ten gumavý obvez? Dá, si baš išti, či by to... Uh, Lekári nie sú uh, toto, že s tým, či dá, alebo nie. Ano. No vieš čo, v krajnom, krajnom prípade, uh, neviem, či si počul, ale uh, hovorili mi v Peru, že proste keď sa stalo, že na výprave... Uh, poštipol niekoho a nemali tam nezodpovedný vodca, nemal zo sebou teda sérum, lebo to by mali bežne keď áno, idete skupine, musí áno. mať, ale nemal takže nejaký indián to vypálil cigaretov že normálne vypálil tú ráno a že naozaj zachránil tomu človeku život. Neviem len, hovorím to čo som počula. Je to pravda? Uh, ty vidíš v filmoch zranených neaký cowboy alebo nečo nekde tamo v Siriji na boju, sto sa zobrali pušt, pušteni prach, mm -hmm. da li na rano zapalili. Mm -hmm. Je to alebo sa železom v, rie, horiacim v horiacim železom, aj, železom hey, to hey. robia. Samozrejme, potom uh, tí lekári, plasti, plastikári majú... A čo robiť, <coughs> čo robiť, No ale na druhej strane, fakt ako keď už vidíš, že si uprostred pralesa a nikde žiadna pomoc, tak zrejme, keby tam nebol ten Indian, tak tá osoba zomrie. Takže ako... Tá, uh, ite... Ale nie je zlé opýtať sa, aj keď zaplatíte koľko veľa za takýto zážitkový zájazd, treba z do Peru, Kolumbie... Tak sa spýtajte toho, kto vás vedie, že či má za so sebou takéto veci. Možno vám to zachráni život. Byť. Isto tako končatíny treba držať ne srdca, aby ten jed ne neišiel do srdca. Samozrejme, ešte raz, výhľadaj lekársku pomoc, si nemám čo ja. robiť. Samozrejme, česňak môže tu zlepšať, kad nátreš česnak česňak, kde má účinky. A, taj alosan, kad zmieša s vodom, on vyťahuje Uh, to, stjahnu toksini zran, mm -hmm, volvi, alebo taká to jedna hlína, čo som povedal. Alosan je tu, i, alebo ma nektoré zložky, ktoré silno stjahajú, preto alosan by bi bio dobrý. Uh, isto tako, kada by si mala nekakav hleb s medom, ili tako, treba natrijet to miesto mm -hmm. pomaha, ale isto tako, keď uh, pes nejaký... Malý pesťaž. Veľký pesťaž. Ja aj normálne pes, pokusanie popsovie. Veľký pesťaž. Isto takto platí, lebo tu no, sú... No moc by som nedávala teda cesnak k náranu. To, to, to ja viem, ale ak ty trebaš e, sám si a nemáš čo, nemáš kde. Jasne, kdeš, takže tak záchrana je... Ak si med môže byť, alosan môže byť, uh -huh. ale harmanček. Úvar, uh -huh. tvrdý harmanček, decelitar, dva decilitra vody a 5-6 lyžit ale da, prostý, hustý, to A to všetko priložíš na, na, na, mm -hmm. na ramu, kad je studené, samozrejme. Mm -hmm. Potom imaš nechtík, taj lékařský tektí. Nechtík, te, te, urobiš je, lebo protivzápalové a antibakteriálne účinky to má i podporuje hojeni to je veľmi zaujímavé, ne? Tak ale potom by bolo dobre aj z oregano urobiť nejaký taký odlev a Ty direktno na to. Ale môže i z naranu otorku, nemá. Musíš pozysa, je to silna, velika bolesť. Na, uh -huh. o, Oregol se ne doporučava dati na sliznice, sliznicu ne s žiadnom pripadu ale Katka ma s tým ona má kontakte s, e, s pacientmi našich oni se rozpravaju o tome a povede že to není tak silne ak to vypada na prvý pohľad ale teraz ti poviem nečo Kad si daš Oregol RUT na takýto ugriz strašno boli Ali dezinfikuješ a keď je besni bez čo urobiš ba musíš nečo jas I aloe vera tu tiež pomaha um, upokoj, podraždivú ko pokoško juo urihluuje i šalvia lekarska na dezinfekciálne zmirenje a, a ti isto, ale ja by som rekao to podal tak, pobodnutých mizom, uštupných hazam či, či nejakým psom, rýchla reakcia je veľmi dôležita. Urobi to čo som povedal, a potom ih potom už lekár pomôže. samozrejme, pomôž si sám, aj Bog ti bude pomôcť. A naj my to tak máme, také porekadlo. Dobre, a čo taká medúza, alebo však teraz ideme k moru, mnohí z nás. Ja mám skúsenosť, že paradajkov. Mne v kuchyni povedali, že keď ma to pošlálo, že doniesli mi rýchle paradajky a natierala som si to, že paradajku som zmiešala, tu šťavu s pieskom a to som si Pardon, Pardovek je kyslá. To uh -huh. znamená, v tom v prípade by mala medúza byť e, zásadeť, ale neviem. Uh -huh. uh, jedna vaša veľmi, veľmi známa redaktorka, verejná osoba, bola v Španie a prišla... Španielsku? Španiel sa prišla u nás a, a prišla k nám a podala te bolesti, ktoré ja mám, sú ne Neznesetelne to boli, hej. Ja som skúsila veľa veci, link od 100 a 10. 10% znižil. te, Čo robí? Tako sú, vítajte u nás. Dobro došli. Vítajte u nás. Ichnec som zobra. Ale som razredil, dal ten moment. Povedala. Úleva. Výborne. Kde som doteraz bola? No človek nevie, preto robíme takéto relácie, aby sme dávali informácie tým, čo nevedia, kde boli. Doteraz. Ale sam som so sebou na more. Ano. dve kartičky stačí. Lebo neverím, že stretneš medúzu každý deň. Ja som tiež neverila. <laughs> Ale sam preverila, ja? preverila a, som preverila. Aj ježurak, ježka. No tak to je lobote. úplne šialené. To ješ e, olejom, natreš a alosan potom dáš. Fakt? Áno, lebo zmierni horobu, bolest. A, Áno. Ne, horobu, bolest. A potom a, vyťahuješ. A, ne, pinzetom vyťahuješ. Nie, olej, prvo pincetom vyťahuješ olejom a potom pincetom a potom alosan. Alosan Aha. treba niest, zvlášť, Viktor, idete do Bugarska, a my vijeme, dosť často ísť do Bugarska, lebo mi je pekne tam, okrem toho, tam sa dobro žere. Ano, a ja, ja, ja Hej, ja mám iné inu stravú to je v poriadku. A tam treba niest, alosan, kvôli hnačkama. Ah, No tak to je v Egypte, ale tam ti Alosan nepomôže, tam máš ten presne egyptský, zabudla som názov, mám napísané, len čo vystúpim z lietadla v Egypte, tak vždy prvá cesta je, že hotely sa spýtam, či majú Alosan. takú onu. No, no, tak budem nosiť, ale ja nosím Alosan, le mi nenapadlo, je ja to symbol ránam, že keby som na niečo stúpila, takže aby som si to mohla rýchle ošetriť. A teraz ako koleru liečili choleru liečili lekári? Choleru?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 ten cukor je teraz liek. Pozor. Tak počkaj, dve jablka nastrúham, do nich dám dve, štyri aké o cukru? Krištálový, práškový, to je jedno. A môže i med, ktorí imajú averziu ku cukru. Dobre. A ja by som dal trstinový cukor, no? Musíš dostať ščavu dostaneš to je úplne rovnaké a tiež potom, to pusti šťavy. A ja, potom ja mám sa medom a mám sa cukrom obličným aj hnedým cukrom mám. Uh -huh. mám lebo som to robil keď som bol No tako a teraz keď nutený, to pustíš šťavu čo to, robíš? To daš hore. A, literatura povie stačí to pre cez pre presudy, pre nič viac. A ja som to zamiešal. Predsedieť ne Nie, nie, nie. Literatúra ne? povie, jablka na a, na to, a na to cukor. Áno, no? len posypať teda. Len posypať. Je, že nemusíš to miešať. Dá, ale ja som to zomiešal. Mám, mám taký pocit, že Jasne. ja som to urobil. A čo sa stalo? Zrýchl, zrýchlili se... Uh, Týšťaví, že sa stále, staré viacej. Psychosné. Starý šaman, čo ti da, budem a, a potom, a potom uh, povedali, po dve hodine už to aktivuje. A ja som po 15 minút to už bral. To mal, uh -huh. A účinok je neuveriteľný. Zastavi se. Uh, a cholera také veci. Znáči, ako máš 20... Čiže nič, len cukur a tú šťavu a normálne... Každých 15 minút. Každých 15 minút. Tam je kalium. Je nám potom, Aha. A čo, koľko každých 15 každých minút? Každých 15 minút a zoberieš poda literatúre jednu čajovú ližicu šťavy. A ja hm. som zobral aj jablko, aj šťava, držal som do množstva. Aha, osta, premielal si premiel, to. A potom som všetko. To? A, to, a môžem podať, že rýchlejší liek v životu sa nevidí. To to môže byť pre niekoho na tejto dovolenke život zachráňujúca. Spas. Áno, spasa, život zachráňujúca spasa. Lebo ty nemôžeš spasa. auto, šoferujem každý 5 minút, bez ohľadu, či si na dialnici, ale on nejak zákrutí. Musí stať inač, Ideš. partner o tebi bude mysliť nečo iné, jasne, no to, Tak ako toto je výborná rada. Máme ešte nejakú takúto skvelú radu na záver, lebo už pomaly sa končia naše minútky, Kati, napadáte niečo takéto? Vieš čo, akurát som, to, za... počkaj, počkaj, akurát som zabudla povedať, že do toho lastovičníko a fermentovaného treba ešte pridať 200 gramov kryštálového cukru, tak. Aha, Aha lastovičník, kryštálový cukor, a tam šlo víno? Už si nepamätám, Nie, nie, to, tam išlo 3 litre skysnutého kozieho mlieka, no, to... 100 gramov lastovičníku a 200 g cukru. cukru. A nemyslíš, že ten cukr robí zle? Je, určite on je tam ako potrava pre tie baktérie z kozieho mlieka. Aha, to chcem počuť. Ja. Ja Áno, ty si sa na schválo mysl... pýtal ako rafinovanie. Dá, dá, Moderátor. Svoje... <laughs> <laughs> dá. Do... Dobre, ty chceš nejakú bodku, nejakú vetu na záver povedať k tým bylinkám a k tomuto všetkému? Čo ešte také ťa zachránilo niekedy niekde v živote? Uh, vieš čo? Ja, ja ti poviem... Bilingne sú neuveriteľne spolahlivé, ale musíš vedieť narabat. Uh -huh. Lebo v jednom prípade môžu pomôcť, a v drugom nemusia. Poškodja, alebo nemusia. Ne, nemusia. Tak Ale bilinka môže aj poškodiť, keď ja, ano, požiješ nespravnú bilingu, bilingu. No. V jednom prípade pomôže, a nekde je slepa. Ale prečo je tak veľa bilinek? Napríklad, Ti Andjelika je mi dobra kad daš na žaludok. Veľmi dobra, mm -hmm. velmi dobra. A, ne može, može poškoditi, ona je jemna, mila. Ale a, lastovičnik už nekedi... Uže silnješi, drastik, može poškoditi. A ja kad sam priprem, ja, ja robim ešte vždy pre reumu Rostok... Uh -huh. aby tu astataš, ja? rostok, to je to, rostok, da je luk je namačaš, ano, namača si namačaš, ešte vždy to robím, a jedno doba bolo zakazane hlasovične použit lebo povedali, že je to veľmi uh, jedovate. jedovate. Ano, to, a to sú blbosti, vieš, to, to robia ľudia, ti križ, molci. Áno, Ano, kniž žruti. Da, kniž žruti, ktorí to je učili, z knihy a neučili z práve, praxe, z práve, presne z práve, a to je to. Knihy. A, to a je. Nekedy, keď použíš nejakú bilinu pred teba, nepoviem pred druhog, môže ti uškodit, môže zastavit, ale zrýchlite procese orgán. a to je problém. Keď mm -hmm. nekontrolujete, ty musíš mať vždy kontrolu nad pacientom i nad tým. Áno, my vždy o pacienta, a nie o tú rastlinku. Tá, tá. Človek musí vedieť tú kombináciu odhadnúť, že čo je komu dobré, inač tomu lastovičníku. Bodka na záver, keď sa zlomí tá bilinka, tak taká oranžová šťavička a To keď si natriete, kde máte nejaké také šošovičky, tak ono by to malo, alebo bradavičky malé, tak keď si to budete týždeň natierať, tak oni potom odpadnú alebo zmiznú. Dám radu, keď máte veľké bolesti žalúdka alebo abdomenu zlomit lastovičník, jednu kvapku na jazyk. Robila som, dá sa to prežiť, vôbec momentálne, to Momentálne, momentálne tá bolest zmizne. Áno, áno. Môžem, môžem povedať, Každý, že správam sa. Majú krči. Krč, krč. krč, krč to, krče, hej. Krče to sa urobiť, ale poviem momentálne, samozrejme, ty máš ešte 15-20 minút a jazyk, prekoľ nevieš, či je palivý. Jasne. Či je palivý. A, I na koncu? Ešte aj farbu má inú, ale to, to je všetko jedno. Ale blbé na tom lastovičniku je to, že keď to nie je práve koncom maja, začiatkom júna, tak už... si je ho... vždy dobrý. No ale kde ho nájdeš? I po zimie dobrý. Sú. Musíš vedieť a identifikovať ja... aj bez kvetu. No. Vieš, čo ti poviem? Ja, tak je iné, lastovičník aha. je veľmi zaujímavá bylina. On rastie tam, e, nemá. Ja, keď som prišiel ku nám, nebol Nebola lastovič. Nebola žiadny, Ale teraz je, to znamená, že mne, katke, dieci, potrebuje lastovičník, ako keď by vedel, že nám potrebuje. A príde tam, to je fantastické. Zaujímavé. Tak vám všetkým želáme, aby všetko k vám takto chodilo. Bela aby niekde výšiť. všetci tí okolo vás, nás ich jandeličkami, Ráce. ale to môže byť vaše deti, to môžu byť vaši príbuzní priatelia, aby všetci vedeli, čo potrebujete, aby ste neboli odkázaní prosiť, ale aby sa vám dostávala všetkého. Najmä zdravia, keďže máme reláciu, na všetko je liek. Ja sa s vami lúčim. ešte Katka a boris svoje zdrav, zdravotný stav do svojich rúk. Výborne. Ak máte nejakú otázku, môžete ju písať do kontaktného formuláru na web stránke www a prajeme vám ešte krásny zvyšok týždňa. Dovidenia. A nádherné leto. Ozneme sa vám o týždeň.